Ndërruar miq, selam alejkum urehmetullahi ve berekatoh. Takojm përsëri në studion e rrugës drejt Allahut. Karvani i haxhilerëve ka filluar të kompletohet. Po përgatiten për të filluar rritin e haxhit, rritin e jetës. Po ne, ato t'u thojmë bashkë me ta, që minusur javë të kaluar si të përfituim nga haxhi, do të, të jemi edhe sot në shoqën e odës tonë të nderuar Ernismama për të vazhduar udhtimin ndjesit dhe ato që ndjejnë të haxhiler për të qenë pjesë e tyre në to ndjesit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 dhe falendrojmë për begatin e fesë dhe mundësisë që ta sallam, <çukli> të adhorojmë. Nga se Muhammedi sallallahu alaihi sallam, gjdo më në gjestë falendronë të Allah në gjallahu ala për begatin e mundësisë së përmene së Allah në gjallahu ala. Ndhe i thoshte, وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِ Falendrimi që të allahot, Elhamdulillahi lëzhi radda i lejë ruhi, Falendrimi që të allahot, i cilë më këthejmë mua shpirtin, dhe më lejoj çta përmendi. Ato i faluroj Allahu xhallahu xhjalalu që më mundsoi, dhe në beqatoj çta përmendi më Allahu xhallahu. Në veçanti në këto ditë që Allahu i ka quatur ajamul ma'lumat, ditë të njohura. Çka nënkupton të njohura, të njohura me vlerë, të njohura me pozitiv, të njohura të kallahu ka xhallahu xjalalu me shpëllimën të mbajtë që ka përgatitur për ata që i xhyzojnë këto ditë në përmendim dhe adhurimin e Allahut të madhruar. Allahu xhallahu xjalalu në zëd bashëmtarë që gjithmonë të jenë në garëm. Por jo në garëm për kët botë, por jo në garëm për pasuri, por jo në garëm për punë, do të thotë që zakonisht njerëzit garojnë ta, por të garojmë për punë të mira. Dhe fakti që disa kanë shkuar në haxh, dhe ne kemi mbetur këtu. Nuk duhet të ndihme të zgënjur, por duhet edhe ne të jemi fuqi. Me argument është rënda të garojmë së bashku me haxhlet që kanë shkuar atje.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 Modija e kanë krahasuar, do thotë, uh, ju nuk kuptim të vlerë dhe pozitës. Mi po i kanë thën Ibrahim i këtij umeti, Ibrahim i Alaihissalam. On ka çini çert hudh njerëz dhe Allah e ka shpëtuar. Andaj kujnjeri aduron të Allahun dhe lëvola të rënosen, deri sa i fryheshin këmbët nga ato qëndruaret e gjatë në kamp. Shtrihaj nga çertonte këmbët e ti. Modi ngjëra edhe në mënyrë simbolike i rreth ta ato, duke u thënë ngrituni të vargojm udhimin nga se kështu uadëshojm ashabve se ata pasurë kanë në burrë. Ana ai edenta se nuk mund të kthehet në koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk mund të tan të nkohet ti, nuk mund të ishte sahabë, kështu që kishte marr fund me vdekjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mir po tash, a do të mbetej i përartuar nga gara? Nuk do të përfiton nga mundësia e garimit? Jo. Ai garantë. Ne ndajm mund garojm. Dë të konkurrojm të kallahu gjellë u ala, përfituar shpëllimet të më dhe që dërëdhen në këtu ditë. Në në qëvë sadaka në pas mundësi që në tawaf, për shambu, të këndë për parësi, në mund qëtë të konkurim, ose të gëruim me të alizim të Koranit, që mund në gjesin e tawafit që e kemi këtu, të kompenzojmë me alizim të Koranit, të kompenzojmë me sadaka, të kompenzojmë me përmanit Allahot Atoj Gjell, të kompenzojmë me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 Por nuk do të të të kjo se ndikur si që i kam betë jashtë, nuk kam më që i ta preton dhe të ndikur që i kam betë jashtë. Rëndë edhe vetë Muhammedi sallallahu al-Qurim i kam sua shabt e ti, që i kam zitur, i kam simuluar, që ata të përcidhin mësimit e Muhammedi sallallahu al-Qurim. Të përcidhin ullzimit e ti. Dhe ndisë rase ka thënë, Rubba më belë leghin, Au Amine Samia. Sa arë ndodhë që, apo, ati qi kumtohet te jetë muvigilant ta kupton më mirë sa ajë që e kanë dëgjuar andaj ai ka pas në derën që ta ndojnë i pari kët informon nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mirë po kurse kupton do kuhet ka mundsi ai tjetër ta kupton më drejt se këtë që ozat përfitojnë më shumë se këtë që po për përcjellin falë kodrës do të ksoj themi edhe për haxhilerët ata e kanë mundsinë që të përfitojnë më tepër për shkak se si janë në vend të shenjtë Dhe kam bashkuar mes shenët një së venit dhe shenët një së kohës. Oh. Mirë po, dhe një kemi mundësit se kurse kemi të cikë që të garojmë se bashku me ta dhe nuk duhet asë një herë të ndihmë bitën të përjashturin nga këgarë. Po të garojmë, pse jo? Të nëzitojmë. Në këtë nëzitje në që morëm, ajo që do të karakterizoj a gjiljarët në të ditoj që respektimi kozë e i vëndet tam. Edhe është me the kjo gjë dhe si mund e ne të përfëtojmë të respetim një kozët vëndit? Normalisht, gjitha dhurim që Allahu Gjallahu Ala e ka kërkuar nga ne, ai është mjetë që në shpijet e këqërimi saktuar. Përëndaj, duhet të shikojmë se që ka kërkuat, që fërë mësimë është nëzirë nga këtëve prime. Ritual të haqët dhe thotë, në masë të madhe, e kalitin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 në që fëse falë, një qinë mi namazë, si kur mi falë, band të tëta. A për të të dhëtë vjetë. A për të të dhëtë vjetë. Me një namazë, ati e rrinë. Dhe, kur ti je lidhë për këtë vend, dhe je duku knaqër që duke adhuruar Allah Gjellewala, të thuet, tash, braktisit këtë vend. Po se vapë, tash, braktisit këtë vend dhe shkon shketim në Arafatit që në ratit. Shkon në Arafatit në në gjemë për blir dita më e mirë që ka lindur në ditën e një herë. Allahu zbret në qiell në dunjas dhe krenohet me banorët e Arafatit para melaikëve të tij. Shikoj çfarë ditë gjatë, të mëdha nuk qëndroin gjatë. Po sa të perënditilli kërkohet ngat ata të largohen. O Zot, edhe pak në Arafat largo. Shikoj çfarë disipline këtu. Shkohet për të për të hedhur burrë apo nuk mund të jetë sa dëshuar ti. Jan 7 Ditë në dyjtë janë njësë të një. Shika, si dhalan? Nuk fillot me gurin që titanë. Fillot me gurin se këtuarë. Gjemër të le akabe. Me këtë fillot. Me gurin e e parë nga në e mekes. Të fundin nga në e minës. Me këtë fillot, fillimisht. Ditë, ditë në dyjtë pasaj fillot me të gjithë të tretë. 30 gjunë. Kamë dëshirë në dyjtë, s'kamu. Murë fundë. Shika, gjitha këtu, A nuk e kaliten në zemra bashëmtarës se kush pyetet këtu. Dhe kur që mund të thot për shembull unë po qëndroj në make-up, poi më pas kot largon hëjin ka ara voti, është më lir, më lir. Nuk ka shumë kollabollok. Ati është që pas lirsh apo pranohet? Nuk pranohet. Duhet në këtë ku të respektosh vendin, të respektosh kuon, do ku gjendur në vendin e kuq kur kërkosh me ti. Dhe kjo është dukot e fituar brenda ditëve të caktuara.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 ta kompenzojnë në vlerë, në asoj me diqka tjetër. A naj përshamë, më thotë me Kajma Rahimullah, të nga është me e mirë, jash kontekstit kohor dhe vendor, së renditje, do sotë, largë, ti kontekstit, lezimi i Koranit, apo, pritja Musafirit, lezimi i Koranit, për të shumë, fjallat a zhëll, mirë, kjo jash kontekstit kohor, jash, tashtë, Po kthehemi në kohë dhe vend. Saktuar, vend saktuar, themi, kër, në kohë të caktuar, në shtëpinë tënde vend e caktuar ka mosafirë. Ai themi më mirë se kërdhëra pakson e Zekuran? Jo. Tash më e mirë, së rezimi Kurani është ta përshem mosafirin. Që sa është fut në kontekst të caktuar kohë dhe vendor. Dhe këtë disiplinë si musliman duhet ta kuptojmë drejt. Që ta ndiejmë shariatën në veprat e caktuara. Të përcaktojmë agjendën e angazhimeve tona, preokupimeve tona konform me konceptin e kohës dhe vendit. Nëse ky koncept nuk është për momentin nuk nuk nuk nuk nuk nie jitmonash në ato të vendit normalisht por dua të them nuk imponon rregull caktuar koncepti apo konteksti kohor dhe vendor nuk na detyron për ta prish renditjen e caktuar i pan bóim renditjes mirë po nëse ndikon atëherë themi që duhet me... po duhet i përshtatemi dhe respektojm po atë respektojm andaj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 Ze e porcelën 1 giro 2. Ajo do thot me këmbë gulje, vazhdon ta mm -hmm. bëndemin. U mahniten me përkushtimin e saj. Ja çfarë përkushtimi. Po thuajse thonin se po tishm vënsoni, do do pushonin pak. Vinim më vonë. Por ajo është e dukur mm -hmm. disiplinë, duhet vazhduar. Je futur në ëndrëm, duhet vazhduar. Normalisht, plashtimët ekzistojnë nëse ka dëmtim lëndë, për të siguri këtu mëlla, por duhet të them që nganjëra do thot disiplina jonë çatia mund ta shohim apo mund dikon e teknicë kimi këtu. Ço po, thot duhet rizigjohet ke secili per ne shoh që që gjërat mos u bëhen me epshë me ndjenja. Po. Ëh duhet vërtet të mbahemi në disiplinë fortë. Më kujtohet njërë Arabia Saudite ka kërkuar normalisht sigurisht se bëjnë shtetet një lloj konsultimi, këshillimi me, me disa me disa organizata ndërkombëtare që mirën me organizimin masiv të njerëzve. Do të jopak po organizojnë masa masive atë e organizojnë. Ne kanë kërkuar këtyre këshilla do të thotë për menaxhimin e turmeve të njerëzve. Nëse kemi më me 200.000 njerëz, si ti menaxojmë? Në u kanë se ne kemi për shemb një ritual ibadet që ndodh një herë në vit dhe kemi masë të madhe njerëz, dinë 3 milionë deri në milion, 500.000 njerëz të bëhen gjithë në një vend, ata nuk janë sponsorë për meke po koqë duhet të jetë gjithmonë me vend caktuar. Dhe para mendosh kuri ti me një vend caktuar dhe këti 3 milion njerëz në të njëjtën kohë në të njëjtën vend, duhet menaxhim i mrekullueshëm këtë të bëhet. Organizatat e tjera të mëdha, of për menaxhim, për menaxhimin e masave të njerëzve, a din çfarë propozuan? Tha ne propozojmë që ta bëni hajën trirë në vet. Apo, dhe është më lehtë pastaj. Ishte thjesht na falë po sa ke kuptuar drejt kërkesën tonë. Ata duhetëm që ata nuk e kuptojnë. Ata e kanë shumë letë, bëne trihere, është kalla bëllëk në rafat, mozill në rafat. Por ne do dëllujmë nga ata. Për ndaj do tëtë, nuk i bëjmë gjërat me epsh. Nuk i bëjmë gjërat me interes personal. Por emi të interesuar që të ndihë e kemë kënatsin e Allahut Adjel. Edhe, edhe në qëfë se kjo është në logari të komoditetit tonë, rahatis tonë, pushimit tonë. Dhe ha që këtë e të Po, te ishte knesia latë para komoditetit tonë. Para rahatis tonë. Para tekeve tonë. Para inateve tonë. Po, sa në dohë që musliman me tu dështojnë projekte e projekte, projekte përshka këte inatit? Apo? Po, të ishim të edukua në njëjën e haqët, në shumë se nuk ka këtu inatë. Knesia latë e kërkanë këtu dhe këtu e jemi. Këtu e kërkanë të jemi, këtu dhe të jemi. Sikur që e bëjnë, shpendët, apo shpendët, shtektarë. Ta nuk kurzojnë kohë, asë dëvëndë, ata dhejnë vapë. Dhe kjo është më nësi për ta. Ata e shtektojnë nga vapë anë vapë. A ne imi shtektarë, po nuk shtektojnë nga stinë nga vab anë stinë, nga vapë anë vapë, nga ftaftin ftaftin ftaft, po shtektojnë nga knatësia allatë, nga knatësit allatë. Dhe ku të që e kërkohat, për ne e është e pak kur të zuarë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 në dinë vend caktuar kujtimi i tij është e kompa po përshaud kullën cool ai filli tapa e kompowër në big ban në ondër kompa po, kët kompa po. do në ai atë bot çfarë do të bartesh nga Mekja do të bartesh orën e madhe që e ke par apo a, apo do të bartesh pamet e bukura të një hoteli apo çfarë do të bartesh ju jo, i themi mos bart kët bart di shteter një nga ato që do ta bartë është se e kuptova se unë nuk di duhet të pyes kët ta kuptosh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 nga Medine që shkujnë, vend ven i caktua pe ku filanë njët i haqit. Hëtonë, së a shkë ka ndonë Huleife? Më humë në në njësa kilometra mund nga gjemija Pekamele-Atsa. Pësa nuk e i vesh i hramë në të gjemija Pekamele-Atsa? Idhe, në në disa kilometra jam në sevap ma tepr, me hramë. I thimi jo, jo nuk bënd kështu, dhe se nuk ka tënë asë kosh kështu, dhe nuk mund të fitohë se vab ma tepr, se që ka caktua Zodhi Gjellegjelalu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 s'provë, denim ga në Allah të alëgjën. Atër tha, njëri u një që ditur, se jo nësë po bëja s'gjën, sa si të padar e mjallë, dëso kilometre po i shtaj, se vapë me fitu ma të e për. Do të atë, në qofë se, filan nëmrimi i shpërrimive të haqit, nga dhullë hulefi, ja? unë duhe që të filan nga gjemja pe i gamërës, mm. dëso kilometre, a zhjitë këtë s'kam bërë. Nuk e kuptante kë njeri, realitetin Andaj, thema Maliko, e qëfar së prove më të madhe donë më të godit ty se sa fatkecija e kundërshtimit të Muhammedi sallallahu alai -sallam. sallam. Kemi afton vete fatkeci. Vetë kundërshtimi i ti është fatkeci në vete. Andaj, i nërguar i sallam ka shku në dhul hulefe dhe atje ka borë një të haqen. Lebejka Allahume haqen. Lebejka Allahume umraten. Lebejka Allahume haqen. E kështu, dhe tëtë ka bërë njëtë haqin në dhun hulejfe. Apo kurdo që vijë nga mekja, ka ku firë në vetë, pre ku filan, të jetë haqin. Edhepse ka mund të bënë këtë disa kilometra më heret, nuk e bënë. Ta, a nuk e ka këne simbolik interesantë dhe për nejve këto shika? Mos fila, parase të jep shenj shëriati për filim. Mos fila. Mos vazhdo, pas që shëriati ka dhenë shenj se mbaraj, murë fundë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 Nuk çfarë fillon, kusmbaran. Gjitha këto do të duhet të kuptojmë drejt dhe të educohemi. Kur them të educohemi, nënë që është e mjaftueshme të kuptojmë se sa kërkohet që këto parime, këto rregulla të ngulitin në zemrën tonë. Nuk duhet të jesh mentale, të jenë vetëm hax, të jenë në vetëm hëxhe. Po ti me të edukuar në frymën e oksidh, do të thotë mos të dim të sillim ndëshë pas kështo. O nuk di të kry a dhurim dhe Allah Gjellewala, pa e konsultu, shërjatin, nuk dihune, asë nuk dihë të falem, asë nuk dihë të agjeraj, asë nuk dihë të lezukuran, asë gjë nuk dihë, esenca është se nuk dihë. Për aqë sa ke mësuar nga burimet e dies, për aqë ti din, jo për sa e kësatime ndonë se ke kuptuar, ose sa ke tërshëguar nga kaluar, e kështu më radhë, jo. Jo, për aqë sa ke pjetur, për aqë sa i a keqëluar asaj që Zotë i ka kërkuar për te, në kohë dhe në vend, për aqë, te i edukuar më këtë parimi. Dhe këtë duhet jetë e vazhdushme dirë në fundit të sotë. Nuk guzëm të vëjmë asgjë palen e shriatës. Asgjë. Dhe nuk se të koshë për me njetin e mirë që dhe të bësh një adhorin, për bëhe adhorimin dhe njetin e shumë e mirë, dhe në qovë se kje pas mundësi, në qovë se kje pas mundësi të, pëtër, të mësash, Që sot askush e shoh më lehtë atëra nuk e justifikojnë. Nuk bëvaston hiç. Nuk bëvaston çalim, nuk mjafton, do thot uh, vet motive, por në qëllim fisnik që edhe mjeti do të të jë çfarë do qoftë. Gjashtë në Islam nuk e njohim turdin me këvietat, që qëllimi është er edhe që mjeti. Çfarë lloj mjeti s'pish puni qëllimi është i mirë. Po kthehemi edhe nga se edhe hajnia do të bëhet do të bëhet halal, nga se e koprthim të ndërto shtëpinë dikujt të ndihmohet. Kë çfarë parimi Mirot, ne një do të vazhdojmë i shalostimin ton, me ndjesit dhe qëfar përprejtojnë hagjilert atje në pjesën e ty të emisionet ton. Sure. Të ndërruar Blezner, kjushe pjesa e parë, do vazhdojmë pjesën e ty të për të esur duke thënë e respektojnë një kohën dhe dëndin në ato që shëriati ka këshiluar dhe ka ordruar. Në rrugë vlezare kthehemi përsëri në pjesën e dytë të misionit si përfitojmë nga Haxhi. Jemi duke folur për përfitimet e ndjesit që duhet dhe ne të përfitojmë bashkë me haxhilarët. Hoxha Marsi folom që edhe pjesa e fundit nuk justifikohet me niyetin e mirë për të bërë diçka që nuk i urdhruar, nëse ke pas mundësi të pyesësh tan. Do të shkojmë të futsim pak shumë vite larg. Kalojmë në histori. Një grua që ndryshoi rjedhën e historisë. Në historis. një vend të shkretë që s'kisha është gjithë në bështeti dhe dhërymë. Unë e përmendë edhe me herët, me dëvërtit, unë shumë kam insistuar në të gjitha është qoqërimet e mija me agjilirët, kur kemi qenë, atër kur në është dhe në rastin, me fëndërim e Allah që t'jemi për në tyre, u kam përmë thëmë bështimisht, kur të këtheni në vendet e juje, do t'ju vizitojnë shumë njërët, do t'interesohet për k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 Të nga vendet sektorat që vinë të e për të pa informuar për haqet. Ata bëjnë në shkelet flagrante të regulave, të disiplines, të qetsisë, bëjnë hudhin mbeturiane për rrungë. Po, shtidera Bisaudit, me të vërdit, në maksimum është munduar që të organizojnë njërë sa më të mirë dhe sa më të dinitoze ritualë në haqet. Parë gjithë mund betë në hapsirë për të përmirësua, pëse jo, njemi njerës.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 Gjithashtu edhe, sikur që e përmenda, shkën e saj çfarë kujtohet? Të kujtohet larg, kthesh në, kthesh branda, thellë histori. Atë ku nuk ishte mermeri, atë ku ku nuk ishte bukuria, por dukej dritësim i së të therrës të shkëtit. Një grua e vetmuar që burri i saj me urën e Allahut e la atë. Për të kuptuar nëse si duhet të komunikojmë me Allahun xhelal veala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 që Zotë Gjelle Ola ka bërë burim të ispirime dhe firmizim për gjithë besëmtarët në aspektë dhe fushët të shumë të atë të njërë me të jetës të tyhle. Hageri, së bashku me Ismailin, grua ja dhe ibiri ibrahimit ari i sëlam. I mori ibrahimit ari sëlam dhe pas një ullëthimi të gjatë nga Palestina në meke, një vend të pabanuar. Si kurse, thëtë Allahunë, sunë Ibrahim, fiwadin gajri dhe zërëin. Një fushë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 Fosht një që endë dhe thithë dhe gjirë në nësë ti. E praktisët i Ibrahime e lësham gururën e ti dhe mërruja i tha, ku përneren këto Ibrahime? Ku përneren këto? Këto është kratë, kur përndën dilë nuk ka drita më, që fa të ndodhën me neve? Ibrahime e lësham nuk përdi gjithë. Heste duke u lërguan nga ta. Gruja ti të ndonë në dhisarë të tërheqte, haqëri. Pse këtu? Dhe rëso i kujtuva. Që këni njëri mirë, nuk ta bënd të mëneve. Ka një misjon këtu. Tha Allahu emara këbihadha. Tha Allahu të ta kështut bërëve të me kry, po. Po. Shëka për një këse gruja. Sfidoj burat e botës kështë përgjigjën. Për. Kështu duhet besimtarët të e lidhër me Allah në gjellë e vala edhe a gjlejt atje që janë, por edhe ne këtu që jemi, sëher të shojmë saajin, në kujtojtë kjo grua, sëher të shojmë meken, qabën, këtu këtën, këtë vend kjo gru, tha, i dhenë, la ju dhaji unëha. Allahu të ka thonë që këtu të mbetim, po Allahu, atër tha, nuk në ahumë bëllahu. Ne jemi sëtë mes në meqve tonë, mes në begative, mes në mirësive,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 për këtëp edhe njerë vetën tonë, për një grua më dështore, me dë vërtet që islami në mësën se saj respektuar është gruaja, dhe respekti gruas dhe nderi saj nuk përdhoset në menjë kërëj respektuar më burën e saj. Sot fatkecisht një grua konsiderot, e pa karakter, shta, e pa personalitet, e pa përparuar,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 i cili e mësan dhe uëzën me më mësime të Allahu Gjela Gjela Ljumë. Dhe kjo kërë u dhe ndërruar, në betjeve të muar, në betjeve të muar, me gjallën e saj, dhe e dindë dhe se Allahu nuk e humbë. Për të të tëshë, e themin një mesaj të fortë për qitha më të ratonë. Përvesh në që e minë islam, për po dhe ta që e në islami që në akuzojnë që femra është përdhostur, nuk është respektushme, joh,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 shtetje Arabi Saudit e Allahu i shpërblevët, ka vendosër uj zem-zem, dhe pasat le dhe shpak, uj nështë dhe pinë, pushan, vazhdan, ke klima nga qdoan, është freskët, apo gjitha këto, dhe përseri, nuk kemi fuqitë themi se nuk nëhupë Allahu azhëgjën. Nësa ja, asë një nga këto nuk e kishte, asë një shpresë në horizont nuk dukej, sa ja do të kartë e sukses, do të shfaqin një rëgdali, me gjithatë Apo, zemrë ashe. Andaj, këtu është e që ne kë vazhdimish kërkuim. Përmësuat zemrëra, që a jetë të shë madnini e logele uala. Po, ne imi mësuar se nuk lëvizim pa pa mesy. Apo, sy të tonë ato që vendosin për disponim, për optimizm, për pesimizm, e kështë më radhë, jo, vëllën deruar. Kjo grua nuk këshetë të asgjë. Ma dje, unë ngretë me një kodur që i shikon dhe Moskondon, në një karavan që, që për saja, i kalante q Pas taj nuk shet nga kakotur, sbrist nga kakotur, vrap në kodën tjetër. Qikon të pas taj i karavan në tjetër më së falë, ose ndoni bërim ujë. Asgjë. Spa asgjë, u këthujet e këfëmija iso. Nga se nuk ishte mas qëmë shtijepte, nga se asefë spin të ujë. U shtarë. Da këto është një mësimi madhë. Fika Allah u Gjallahu Ala, që ka i qdo gjënduar në ti mund të lenë që të virë dirin në fund të rrugës. Nuk shemë asgjë, thua rashë. Asgjë. Atërë Allahu Gjellewala të kapë. Por të reguar se ajt të ka ndorë. Ku e në të është sebebit e tua? Ku është ashtë fuqie e jote? Atërë Allahu dërgoj Gjibrillin, i cili goditi me një krahët e ti, të fuqishëm që Allahu Gjellewala e kështë të dhejnë, goditi tokën. Dhe është përthe hui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 edhe pse ishte e shteru nga branda, nga munges sa ujët, edhe pse kështë e thmiju në gjithashtë të që vuant e nga etja dhe nga uria, thami aftasht. A daj besim të armi aftot me pak, nuk lakman, nuk lakman ushqime, nuk lakman veshte, nuk lakman pajse që nuk mund të shëtan kur, nuk i duhen, aj e kërkon atë vetëm që i duhet, që e arsëhetan nevojnë, e asaj që i duhet e kalla u gjelevalet. Ky është kujtim që ndua Hajli të kishim si, me ta. Mja. Ta sidim këtu. Dhe kur skuajm t'ia bëjm për hajë ndonjë haxhiu, arën e tij, këtu kujtime të shkëmbejm. Dhe në linë këtyre kujtimeve të edukojmë të të ecën për para. Edhe ne të shohim. A çë bëre agjere? Dhe msimet të shondta që dali nga kjo grua modësore. Po. Mbështiten me Allahu është, më vërtet shumë e kërkuar për neve. Ti bindimi Allahu jallahu ala, nëse sa aina ka premtuar për desh. Dane i përmbajtjes asaj që është ngarkuar tani, nga vullai padyshim se ndihma për krahja, mëshira e Allah Xhënlavala do vazo do të vijë. Vërtet hosen ne thonë të prjetojmë atë që pritoi Haxheria. Por ne fitojmë dhe prjetojmë nga i që përfiton Haxheria. Padyshim. Ai shujzim zëmet. Është po alhamdulillah. Mirësia dhe sekretet e ti. Ne vërtet nuk kemi atje, por presim që Haxhilerët kur thënë dhe shpresohen 880 <laughs> Haxhilerë do kthehen në, në Kosovë. Shum do të numri të përfitojnë. Mund të sill nga kujoi. Inshallah, nga një nuk, nga një gotë bile spaqut. Këtu të kisha për çmosh, edhe pse nuk, <laughs> nuk u vol lumse, as rrethën dal, por mirësia e thotë që edhe pak potpish arin çollimet. Mirësi dhe sekretet e këtij uji. Muhamedi sosi Zemzemulli më ma i mashhur i Bëla. Është dalë ti është mrekulli. Subhanallahu. Shija ti është mrekulli. Ndikimi ti është mrekulli. Gjithë këtë. Andaj ai ko tilsi aq shumë të ushqyesa sa që të mjaftëm për kohë të gjatë, të rishë pa bukë, këvetë me zemë zemë. Allahu kurdan, subhanallah. Kjo është argument të Allahu të të gjelë. Një burim, një burim me miliona njerëzë, pinë nga e nuk shtirët kurë. Nuk din kërë ka fillin, nuk din kërë është puqë si maqë dhe për t'jazgjë. Delë, nuk djetë nga delë. Nuk djetë edhe sa ka, nëse është uj i bëkuar. Njerës të pinë për shëndet. Madja, njerës e kam pirë edhe për arrit në qëlimi me të ndryshme njët në tyre. Ibn Hajir, Rahimullah, thotë, kur pia uj zemzem, thëja, o, Zotë, më ngop me die, si për më ngop me këtu uj. Dhe bënë nga djetë atë në lejtë. Kështu bënë të imam dhehebi, o, jo, Rahimullah. Madhe, ka njerës që kanë shkuar të smurë nga kanceri dhe t'jenë shëruar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 Sigurisht, i ndjen me ujë rëndë. Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dharek kur ka ardhur në Medinë, në Mekë, ka prurën Islamin, ai fshihet disa ditë në çapë, mos e pashkush. Deri sa të takoi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Det ditë të tëra ka kaluar. Kur e takoi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha më me çfarë ke bëjtur vetëm? Thabet e Mui Zamzam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më dërtit e aiësh është qemë për të uriturin dhe ilash për të sëmurin. Ndhe kërëllau gjellewala danë që ndë një uj tjab, të japë cilësi, shërruëse, Allah e jërë. Kërëllau dërshën të bekën një uj e bekën. Kërëllau dërshën të lerëgën bekimit i nga në një begati, lerëgën. Gësa aja është tha alun një majorit. Aja i bën që farë të danë. Dhe gjitha këto që i përmanda dhe shumë të tjera, janë një brom, material,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 i biri atë rast do po profet e zoti allah subhan dhe te profet si për nesër tës e kohe më ke treguar historinë edhe të nëse është mundur të vë një nga ato historitë e ujit zemzemit që më ke treguar edhe ta ndani me gjithë pjesëmtarët që edhe një grua ka shkuar me kancer përmande dhe shëruar për ujit zemzemit po nuk është kras si vetëm të shumë të rastosë janë të shumë të rastosë do ndihë raste personale përmendit të vet njerëz që kemi takuar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 kam kamuar shtrirë dhe përjetë të modën në trupin e saj dhe humb shpresën për jetë. Do thot atëri pjesën e mbetur do vale, të shojë ta kalën çaubë. Ta drej Allah xhelal leuala do të mëfol mëkatet më dhe shkon, nga se mundi më, materiali i kishte. Duke ndedur çaubë, duke lut Allah xhelal vale, leuala, duke pirë Zamzam, pa shësa cenëza po ndryshon. Do thot edhe zhvillimin e smundjes, sikur se ka dhënë mjekët, po e shënd të kundërtën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 Melin Allahu Jellaluhu, Tilsi Shurusa. Mirpo kur këto janë efikase, kur jo, pastaj mbetet tek bindja çdo kujt për kushtimin e çdo kujt ndaj Allahu Jellaluhu. Allahu nervot. Minutat e fundit erdhën transmetimit tonë kanë ngelur dhe java tjetër besoj do të kemi ditën e shtunë pasi është kurrzuar dhe ditët e Dhulhijhes me Kurban Bayramin. Dhe atëherë sa do të fillojmë përsëritja javën tjetër. Të nderuar vësërer, kjo ishte kyseja e misionit të dyt, si të përfitojmë nga Haxhi